De kom till Kafarnum, och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. Alla överväldigades av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som de skriftlärda. I synagogan fanns en man som var besatt av en oren ande. Och han började skrika, vad har du med oss att göra? Jesus från äh, Nazaret, har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige. Men Jesus sa strängt åt honom, "Tig, var ut ur honom? Den orena anden ryckte och slet i mannen och gav till ett högt rop. Och for ut ur honom. Alla grep av bävan och började fråga varandra. Vad är detta? En ny undervisning med makt på morden. Vad till och med de orena andarna befaller han. Och de lyter honom. Ryktet om honom spred sig genast över hela Galileen.